ring ring ring kacking ring ring, ring kacking ring da, ring kacking ring Hallo, Hallihallo, liebe Rats-Leute! Ich bin's wieder, der Hirsemann, euer Rinker-King. Kann man das sagen? Abgeordneter, Korrespondent, euer Rinker-King, Experte. Glaube ich, trifft's dann schon besser. Mein Name ist, wie schon gesagt, der Hirsemann. Und diesmal möchte ich ein, ja, mehr ernsthafteres Thema bezüglich Rinker King ansprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich noch mehr oder weniger halbwegs lohnen wird, die neue Rinker King-Serie oder Staffel, wie sie es nennen, zu gucken. Denn wir haben große Ausfälle. Zum Beispiel haben von RDX, also dem Heel Stable, haben wir Leute wie Scott Steiner verloren Isaiah Cash weiß ich nicht, ob der jetzt auch wieder dann bei Rinker King antreten wird, weil der soll ja angeblich bei Impact Wrestling bei den Aces und Aids dabei sein. Magnus bin ich mir auch nicht sicher, ob der wieder dann dabei ist. Abyss pf. Abyss kam aber zu der Zeit, als er bei TNA nicht mehr als Abyss antrat. aber ob sie ihn wieder zurückholen da bin ich mir nicht sicher. Auch ein Guerrero zum Beispiel könnte dann gut wegbleiben, weil er ja bei Rinker äh bei TNA jetzt ein Tag Team hat. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall Sanjay Dutt zum Beispiel. Mit dem rechne ich jetzt doch noch irgendwie bei Rinkaking. Und naja, bei Rinker King ist ein Heal, bei TNA ist ein Face. Das könnte sich ein bisschen naja, man wird sehen, was dort, was sich dort entwickelt. Aber wir hatten ja auch mal eine Divas Division oder eine Knockouts Division, wie man es nennen will bei Rinker King. Und die bestand, wenn ich mich noch recht entsinne, aus Winter und Engineer in Love. Bekanntlicherweise haben natürlich beide TNA Impact Wrestling und somit auch Rinker King verlassen. Engineer in Love war ja in dieser Hochzeitsstoryline mit dem kleinen Hornswoggle von Rinker King mit Zora war. Natürlich jetzt ist jetzt diese Storyline auch wieder mehr oder weniger zerstört worden. Jetzt haben wir da wieder kein Hochzeitspaar. Und Sora war. der hängt jetzt auch in der Luft. Dann haben wir noch Winter gehabt, die, die hat natürlich auch ein paar Matches bestritten. Jetzt fällt uns die ganze Knockouts-Division weg. Da müssen wir wohl wieder Leute wie. Ja, wen haben wir denn da? Vielleicht Mickey James, vielleicht schicken wir die rüber oder Sarita und Rosita oder sowas. Aber aktuell, bei Rinker King ist jetzt nicht allzu viel los mehr. Also ich bin jetzt auch gespannt, wann sie endlich mal. Irgendein Datum mehr oder weniger genau festlegen, wann die neue Rinker King Staffel endlich losgeht, weil das, das Ganze warten, das ist ja auch nicht das, was die Fans wollen. Und mir fallen auch nicht mal so viele Sachen ein zu Rinker King, weshalb ja auch das Rinker King Fact der Woche von mir immer wieder jetzt nicht mehr die Woche kommt, sondern oftmals noch in zwei oder drei Wochen Takt, weil mir eben nichts mehr einfällt. Ich habe jetzt überlegt, weil eben die äh, ja, es wurde ja bekannt gegeben, dass Winter und Engineer und lauf eben jetzt weg sind. Da, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich dazu mal einen linker king Aber wie es nächste Woche aussieht, da weiß ich nicht. Also, da weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich alles noch erzählen soll. Weil mein Linker-King-Wissen, das hört auch mal irgendwann auf. Weil das kommt ja auch nur von der ersten Staffel. Und solange es keine zweite gibt, ja, dann ist es natürlich schlecht. Ja, sonst vielleicht, also ist natürlich jetzt schlecht, weil Scott Stein und Abyss haben natürlich ein Tag Team gebildet, sie haben die Tag Team Gürtel gestohlen und jetzt stehen wir da ohne irgendwie einen Tag Team Partner für Abyss und wenn, ja, Sanjay Dutt hat natürlich die Flügel gestohlen, Puh. der müsste dann wieder kommen und Magnus müsste wieder kommen, weil Magnus hat da den World Title mitgehen lassen, Magnus war natürlich auch der, ich glaube der Der zweite World Champion oder so. Ähm, Maha Bali Vira ist ja natürlich jetzt World Champion. Jeff Jarrett wurde als Leader der Gruppe präsentiert. Also der müsste natürlich auch wieder zurückkommen. Nur frage ich mich, wieso man nicht einfach wieder eine neue Staffel macht, weil man hat das Talent da. Man hätte das Talent vor einem Monat gehabt, dann hätte man die Storylines noch weitermachen können. Und dann hätte Angelina Love gesagt, ich möchte nicht mehr. Dann lassen sie sich scheiden. Angelina Love tritt ihm ins Gesicht im Solar und sagt, ja, ich möchte nicht mehr bei Rinker King sein. Und schon hat sich die ganze Sache. Weil ich bezweifle, dass die Rinker King Zuschauer in der Halle oder auch in Indien das Tierna Impact Wrestling Produkt verfolgen oder gar Wrestling News Seiten lesen. Also da zweifle ich mal schwer daran. Aber jetzt bin ich wirklich am Ende mit diesem Rinker King Fakt. ist ja auch schon wieder 5 Minuten und 20 Sekunden fast schon gegangen. Also ich glaube, das reicht für diese Woche, aber ich versuche einfach nächste Woche in irgendeiner Form mit dem Rinker King Update, mit dem Rinker King Fact vertreten zu sein in der reds folge und wenn nicht, dann habt ihr trotzdem eine super reds folge anzuhören von meiner Meinung nach dem besten deutschen Wrestling-Podcast, natürlich kann man das auch im Vergleich mit den Hörerzahlen, mit dem Inhalt, mit der Unterhaltung und mit der Stückzahl der Folgen sehen. Aber jetzt genug für dieses Mal. Ich bin der Hirsemann und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt Rinker, Rinker, King Fans. Oder so. Obwohl, das Ende war jetzt ein bisschen verputscht. Ich sage jetzt einfach, bis zum nächsten Mal. Man hört sich beim nächsten Rinker, King Fact. Rinker, Rinker, King.